دا هر قسم اسلامي که سٹو دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامي که سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاته تا خور خار یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لکم لعلکم العرض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ما انفق رجبه من السمرات رزق لکم فلا تجعلو لیلہ اندادا و انتم تعلمون احتر و طول تمهید وای د محت نه د محت ځانګوتوی ان لار صفاقول که لار صفاق نی مسره مقصد ته نه دی رسېږي نو دا موخته روکو په توری تمهید وای ان تا ته لار صفاق کرا چې ګوره ته به مسله بیانې او دا بیان نه بعد په خلک دا ډری ډری ځکه مخه بیان کړي چې ستاند بهان نه پس په خلک ډری کس مخېږي یو بین مؤمنین دریم به کافرین دریم به منافقین ددا مخه رکوبه تورته میلې پیښ کا او یا ربط ت فاتحه سره دا اخره نو تبییت شو ما سایتی لره او رب تو ما سبقه سره مخه رکوقی درې ډلې ذکر کړې او د هر ډلې صفاتونه ذکر کړو د مؤمنانو پنځه صفاتونه دا کافر دو صفاتونه حق پټول او اسباب دې داید بندي ده د منافقان له صفاتو لکه مونږ کې بیان کړو چې ګورداه ساه مقابله کی نقص اصل مدعا قران نازل شوی دې له دې چې عبادت تعالی وشي حکمت ته پیداشت مخلوقات سو د الله عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن او انس دې لپاره الا یعبدون غیر پارا چې او دا الله عبادت کوي د مخلوق پیداش یعبدون نو مخلوقات یعبدون نه پارا ذکر کړئ دا او بදු اول ذکر کو ذکر اصل مدار چې کله تمیز ختم شو نو اصل مدار شروع کړ او لفظ عبادت په طریقې امر ذکر کو چه زمان لنبه امر داده دارنگی دا انبیاء تقاریلو که لنبه امرو او عبد الله بے ست رسالت همار صلی اللہ من رسول من قبلک اللہ نوحیلے انہو لا الہ الا انا فعبدون منگا ددی تشریف آتیہ کی کڑی دا مخصن ندائی تقریر تکیر رنبیع عبادت لله او نبیع علیہ السلام چی حضرت معاد لے گا نواتے اول چی تب بیان که نو دوحیدو کا نو قدی فا انہم اتعاؤو کدی دعو من اللہ نبیع ورطا فرائضو کایا دانا چیز رنبین از دعا مسئلہو کا از اسخات مسئلہو کا رنبیع مسلمانان کرا موہیدین اکرا امون دعوے لیو چی قرآن چی کلیو مسئلہ ذکر کئی نو دا غیل اثبات سلور طریقی دی یو طریقات دلال اقلیات داس دلیل را چې اقل منی نو اول دلیل را را را را او بدو ربکم یو دلیل الَّذی خلقکم او بدوه لأنه خالقون والعبادتو تكونن خالق <تصح> اللہ پیدا کریه او نو چې چاپې د اقرې ای نو دا عبادت کوي دا عبادت معنی ما تشې کړی دا دا یې سلاسا وین دلیل او بوذوه لانه خلق من قبلكم عبادت یې کوي والذین من قبلكم هغه وقانی استاد مشرانې پیدا کړې دي وین دلیل وین دلیل او بوذوه لانه الذي جعل لكم الارض فراشا نه کوي فرش کړی دا چا چې دلدا بیچنا غوړولې دا صلورم دلیل و سما بنان اسمان چات کا اسمان نه نذر شعبا سذوريون خپل او رنا پدیشپینو صلورم دلیل و انزل من السماء مان اورې د برنوب نوخي په دې سره مې خوراک تاسو لرا پینځه دلایل الخمسه اوجو لانه خالقكم اعبدوه لانه الذي خلق من قبلكم اعبدوه لانه الذي جعل الارض فراشا اعبدوه لانه الذي جعل السماء بنانا اعبدوه لانه الذي جعل من السماء ماء فلا تجلوا جيت سمرد دلائل وای چه ار کلا دلائل قائم شو موږ ور دوی الله ورنه د نی تصاوی په یو صفات مشابه لکه زید کل حمار د دې سمانه فر به وقوف زیدم دغه شینی دا نه په ټولو صفات کې مشابه نه دوی په صفات کې مشابه په یو صفات کې خلاص مشابه بل حکم ورته معنی دا ده بابا را رسېږي نه دې د خایغو نینې شه بیا را رسېږي ته بابا او نو دے دخویغنی نشو چار ساوری نو فلا تجلو للہ ندن سمانا چی ار کل دلائل قائم شو فلا تجلو للہ ندن نو مگردوی قضا اللہ رمی صل او صفت کے نو چی قضای پا صفت کے او نشتے نو لا تابدوی ہو مانا ایداشوان عبادت مو قوید اللہ دو جن ابن عباس مانا کی دو عبودو وحید دخویغنی طوب صفت یو اللہ روائی مان نه دا کله چې تا بل چاته وي چې بابا را مدد شي راو راشي نو تا د خاينه د ګوردو تا خوا غني او رسوم دا لفظ ند راځي یو الله په خپل صفات یو غړي فلا تجلو لله ندان موږ دوی الله لرا په صفات کې مشابهه بل څوک څنګه الله دې نو د خاګو د لکه ورسوم آیت یوسف 55 تکي او من الناس ايتخذو من دون الله اندادا با دي خلکونه اسوږي چوي نيوه د خلاغون دي پس کي ویلو يحبون ان حب الله امينه کي سره امينه کوي نو سره امينه کوي دته اتخاذ الاله في دانه په ټول صفات او سره امينه کوي چې الله سره زمامینه را غیراخلاصی داون صورت سورته شورا سلام آیات کی راضی وقالو کله چې جانم تدې ارتاو شي ان دوی بچش بچی کی هور کې یو بل تا هغه مشران به یی دای به نی مشران او کشران دا ټول بچی کی نوت قالوا قوم في اعطسموا قال ان كنا لفي ظلال مبين من روى گمراو اس نو سویکون برب العالمين چې موږ برابر کړوي په صفات کې د رب مخلوقات هغه یو صفات محبت یو صفات عجزای لا تجلو لدو لله مدن معنا موږ دوی دلاله نهته نسب څنګه قرات کې ده نو دا انګې د خپل ځنګړي بل څوک موږ بابا وایې ته بیزیمدار دي بغیر د دارو سره جوړي یو استعمال لاس په وله یو باندې کولې شي یو بغیر اسپا مو کار کول دي دا ګټه الایک بولی کی لیکن اثر د فائدې نشور کولے اخرا غزاد توي کی غو فائدہ رسي بغیر د اسباب کل اسباب کې سر پیدا کی نو د آ... کلامه او بو دو هو لا تجدوا لونه نن لئن العدلتا شاهدت بذلك بندگی د اللهو کوي دغره نه بل څه کوم ورتوي تلائل پلي کوي مانا ادا شوان ادلالا پو ده گوادی فلا تجلول اللہ اندن وانتم تعلیمون دا تعلیمون اولیر آراب تب پوشوئی پا ادلالاو دا مخی ادلالا تیمان بیان کرن تا پی پوشوئی وانتم تعلیمون اتاسو پوشوئی پا ادلالاو پا ادلالای پوشوئی بعضی خلقوں مبہموانا اوئی تب پوئیگئی پس پوئیگئی انتم تعلیمون ما سبا تخپوشې پدې دلایله دلال دی وری د خالق بل سپنیشته مربی بل سپنیشته زمکه چاند پیدا دا کړه اسمان چاند دی وچت کړه باران چاند دی وروله دلایل قائم دی نو چې دلایل قائم دی تخپوشې نه په بغیر د الله نه بل چاته اورې د خوایې خوب صفات ورته بابا توا چې شل کړه نه دا راوي چې شلیکو وشلَموسی بار اور تا رواړو اممن خلق السماوات والار باباتوا چا پیدا کړی دي اسمان اوس مکه باباتن دات پوس کوم چه دا اسمان اوس مکه د دې پیدا کړن کې څوک دی بچیا الله دې کنه او انزال من د کوم من سمایمان اورې دبرنوب مخلوقات او ټوکي پدې دره نشته ستاسو ته چې تاسو درغون کی نو ايله هم الله ان را ايله راوړی دې حاجت سر کوله و الله بن سو سره د الله نه ايله کلوې ايله تجلل للذن اکلوي الله امن جال الارض قرارا موږ چا درولې ده رب دې کې دریاګونه ايله هم الله نشته حاجت سر كون کې به دانا را انم یجیب المصری اذا دا کلکه عجز چقوی کرا ودت شي نو سو پرمدت کیږي یا الله اعلی الله اده سو کوي بابار امدتی ود شلمی سایه پاری کافر تا شلمی سایه نو ورستي اعلی الله اج تروا سر دل الله ورشته او انتم تعلم دا درال تا خوف جندل متبید الله نه بلند کردے لا تجلوا لذنا ولا تجلوا الهاتن مگر دوی د خدای مسره اما ګردوې حاجت سر کی کے بل څه نه مسل شته په یو صفات کې حاجت سرکو وروارشته فلا شریح له انا فریاد ورشته الله الصمد یو حاجت را دي دا ټول په مختلف عنواناتو سره ذکر کیږي و هر رنگه کڤای جامه مې منندازي قدرت رامیشن سم ته کې هر رنگ باندې رنگ کېږي هر جامه چې اوندې زست حاصل پیدا نه دا یو قران دی په هر رنگ سره دا مساله پزين کې کی نه دي د خراقن صفات مفوک لموول کوي فریا درس بل څوک حاجت سرکول والا الٰه بل څوک مو در دي حاجت پرکول والا سمد الله دی اغه بڅونې کوي و انتم تعلمون اتعظوا وشوشوا توحید ذکر کو د دا قاعده ده کی قران کریم کله کله دو مسلې شروع کی د وجود اتے ساق جدا ډول یوک کی د وجود ال ساق اتساق یوک کی بیا غیو مسله مفصل روانه کی هغه پی دی نو پسې رسالت ذکر کی لا تجلو للناین الدن معنی ده لا اله الا الله کا نشته نت نشته اله بدان معنی ده ښه وين كنتم في ربك اكي پشکه ناو کتابنا چې موږ اورېږو په پرمنده سو موږ اورېږو لا جلل لله نذن ضمان موخه ته چې دا نه ته مو مونږه سر عليګلی دي احكامنا ا چې بلتهو خيلا ناظر اکرم پم بندا او اور سرج صورت سرت اتیصار ہے ذالک الکتاب دارا وفیہ ذالک الکتاب نزلنا علی عبدنا ذالک الکتاب دارا وفیہ اگے تم نشارہ کر دا قرآن داز کتاب دے کہ مضمون بوزین اول سره لگی اول سره مقام کا ذکر کی و ان کنتم فی ربین مما نزلنا علی عبدنا حضرت بندہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتو بسوره دا کلام یو ټوټه ازل مانا دلیل فاتو نوراوی یو دلیل په شان د قران زکه څونکې قران دلیل یو خو چې نه فرات جنول الننه د خپل مثال زکه نيشته چې فرات ته پیدا کړي ستا پر لري پیدا کړي زمکه پیدا کړي د اسماني چتکړلې او وګورئ نو کټو نه نه ديشته بابا کولی شي فاتو بسورته مم مثلی نوراوی یو کلام فشارن قران په دلیل د خدای توګه چې تواي هغه ذمہ دار دی کولی شي نو تم یو دلیل وخایا تم بیانو وخای کنه تم, تم مطالبه دلیل دا قاعده ده چې قابل سره اول په خپل مدعا دلیل ذکر کړي چې هغه ذکر کړي نبات دشمن کوي خدای کنه ته دلیل وخایا ما خول مدعا دلیل ذکر کر لیکن تو زانتا مخالف آئے نو پکار دائی چی تم دلیل اخوایا کنا فاتو بی سورت ممیسلی نو راوڑی یو حساد کلام فشاند قرآن قرآن چی سنگ دلیل ذکر کر پولویت اللہ چیو اللہ مددگار کارسادو خواهی داویږي قران كريم مطالبه کوي سوره فاتهر ادريم يا اي و الناس كرونه متلا عليكم هل من خالق غير الله اي فلق يا تي دالاني من خالق غير الله بغیر د الله بل منذګار شته کته واي او شته نوکې دي داویږي سوره فاتهر اخر کې درشمي يا کم درش سلوۃ نمایته ګور کل اراتم سرکات الملذین تدعون من دون الله خبر راکئی دو خائف را د ای صدارانو چې رمد کوي به د الله را دعایې درمل کول هغه تاسو چې رمد کوي به د الله نه خبر راکئی ارونی ماذا خلقوا من الارض مخیدی دنیا کې څه پیدا کړی دی یوم چې پیدا کړی دی مطالبه لري خبر راکئی اعلت تاریخ خلقو ارائتم ماتتونم دون اللہ ما صفاتو کی رازی ما من صفت اغتاسو چرا مدد کوئی مصفت آغایو خوئی چرا مدد کوئی بیداللانا مادا خلقو من الارض سو جنکری دی دنیا کے سو پیدا کری دی جمج یا وزار پیدا کری دی ام لهم شرکون سو سماوات زدم یره دنیا کې نه اسمان کې څه جوړ کړی دی اول دلیل یقینی خي زم دلیل نڅیو خي هم اتینهم کتابان یمغا تاسو لا وحیدر کړی دا کتابم در کړی دی تاسو غصه دماز کتاب ته ما ویلې دي چې یا دلیل یقینی یا نڅیو خي او ما تانهم کتابن دلیل نڅیو وحیدو شامل دي تا سم واهې کړی دا چې با بار امدتي ته چې را مدد کې اذقای مسل غړني چې اگر ارسي نو ماته دلیل خو اي ام اتئناهم کتابم من قبلی یا د قران نمت کې ما دا غي په رمذ کولو دا غي په ندوالي کتاب نازل کړي دي ما ته پوښي اوري وسړي ته وي نه مني ما مليا غو تاسونه زمانم وي مونږه ما ته وېره پیراني پیر دی ولسمې ځان راغسي کنه ویا ما هغه په ګمې صداکه 556 کې وفات شه دغه نومخې بل شوکر مړه شه ځان ته پوسټ کوله کله چې پیراني پیر پیدا نو نو دنیا کاروبار چا کو ځان ته پوسټ کوله کته وایې بلولي نو بلولي تارت کو خپل دې رات کو او کته وایې نه چې خدای کو نټایه دې قرשי نه دلسته لا یا ودو رو حزهما الله نستويږي نه یاد دې قرشي مون کوي کافره یاره په خانی او یارت نو دا وی مون کوي زقمنم تولو بیا پرامه دي کی نه دا ساده للي تا دلل قران ذکرې نه دینم ته و بیان سو کې اوریا خطا سو نه مني اول تاسو الله آیت قرشي کافره فرائے ہوئی لا اودو ارزو ہمان کتابا فهم علی بینت منہ ما دیتا سا کتاب ورکرے دے کہ پاگ دلیل بانی اولاردی بینت ما سا کتاب ورکرے دے کہ پاگے کتاب دی اولاردی فهم علی بینت منہ دی پاگے کتابانی اولاردی تما ته کتاب وخا یا کرا ا ثوای دالې کی سنت لقمان کی الله فرمای دا خلق الله یو له سمات دا خلق الله دا الله پیدائش دواره پدې باندې چا کار سره حاګتر واده فارونی ما دا خلق الذين من دوني نو قایمات سپېدا کړی دي ا کسانو چې سیواد الله نه مدد اتاسه فاروقی ما ذا خلق الذين تدعون من دون الله ما توقئ اغا تاسو چرمدت کوئی بل الزالمون فی ذرال مبین سرغن گمراهی سرغن خطاای سرغن دیمانه دلیل نشته اندرین وادی مرو تو به دلیل الا حب العافلون جو جو دلیل مولانوی دنیا کې به دلیل اورې رواني اندری وادی مرو بی دلیل الا وهب العافین کو چون خلیل ویلو کی کم خلق باندې فناو دوال غادین الله احب العافین لوه بیمانا ته بغیر د الله نه بل سو کرام مدد کې قدم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو بیان کستا شک وی چې دیو یو الله رحمت کی او د الله ند نشته فاتو به صورت می نرالوی یعبیان پشاند قرآن کله کل راضی فاتو بی عشسو ارمیسلی مکتے لس محلیوی نو آلتے عشرین روڑیوی ہار یو اڈالا ار یو محلیو دنیلو خیلی تاسوی او خیلی تروی او خیلی پیر بابا مردی نلویزان مردی تو خیلی ناکون پنجو مردی تو خیلی شیخ بابر مردی تو خیلی سے بنده تو خه هسه دلیل خو غه کنا کیاغه په دې دلیل باندې راضی نو دلیل نيسته بغیر د دلیل نه بغیر د الله بل الله رحمه کوي فاتو بسوره ممسلي نو راوړی یو بیان یو کلام په شان د قران قران چی کم دلیل خو وجود شوذاكم شوذا جمد شهيد شهيد من عالم راوړی اغا قل ملیان سورة انعام کے آیت یوصل یوپا نصم اتمسی پاراو گوری قم قل حلم شهدائكم الذین اشدون راو رای ملیان اغا ملیان کی بیانو اللہ دا بند کردی شهدائل تکه شاوللہ مانا علماء اخی قلدو شهدائكم شهیر عالم تاوی ایا راو قل اغا مزدگاران قل چه تاسو حاضر ناظر دی دا چې حاضر ناظر غنی نو غیته چغو شراشي دلیل وخی با بابا یې ذمہ دار دی بابا سره قاتل یې د بابا هغه منجوران چې تا قاتل دي د چا په وړاندې نيشته زګنا غږه په سم کې سو خنګږي زګنا غږه دې سم سو ګوډ دې سو شل دې ودا ټول مریدان نشي زموږ له تاسو باندې بد باغا هغه ټول کارونه وړاندې وشال ګور ګونجان منجان ټول ترنه هغه سم نوکه اته سمئی فلیدو شوادا کوم بندون الله شوادا الله نه هغه مليان کی دي اگر هغه وړی چې راشي واپیوي مونته او ښه کاری سمست کارتابه خوئی سمکارشما او کارتابه ورته خوئی و دای اسنی شکواله حضرت صاحب ژوندیو د دې علاقے یو مولیان موليان موليان ما سره د حضرت صاحب مې بیات قومه خا اوی ترجمه به و مونږ لرل مونږ یو ما حضرت صاحب ته دا کوموليان دي او مورجان کیږي حضرت ابو قند موريدي خو مسلمان لې دياقيده خېدي ماته تو بیا نو ک بیان حاضر چې بدري رالیتي له کې وپې او واپس چې راتلو نما ته یې را سالا پیر چې د کنده په ته وشکان نوมูลیان ته ابو سووره ټوله د ګندل کئ او دا په ډېر خړګې ارجاته مشک نیو نه پګا داره یې لو کېل پنځلس ميله مدل له پیادا مې اولی ته نومونګه پیادا را روانه غرمه مانتا چه راو رسید و واتی میل مدهل موکو لو اله تا اشارو مونن که خلط گان را اجمه که لو که نمونگو اشارو ایو خطاکو را بلند راو ایو بلند راو آقای داما کوله پینزلش پار از یو دور او نو را غیلانه نستو منگو لر او منگو مکین استو د ویر دامولیانی زردار صادرون اوگاو صادرون اوگولون دامولیان صحبان تو کین زه شاته سادینو ماته ته کې نه مراد نه کړم دا دی زه پزمت خیم ا میاں نوې چې هر د کې نه مې نه دا د دې چین داړوړو اورمایې ا میاں و یره مونږ دمکه تاسو دمکه یې سکو وایي کنه مساله خو بیان کړي هغه له دې بعد داغه وطن نور څه مازه راځه وایي زه پاسه ما قرآن شروع ما د ذکر کړه چې دا د الله د وحدانيت ته تو الله نه څړو څو وقت غیر نه څړو حدا دا غې یو الله رحمت کی بغیر د الله نه بل نه ما چې دا خبرو کړه اا خلک وای تاسو وا پړو تاسو غوا بیا نی او دې ما نه نه ما دا زمو استادان او علما دې ما دې ذکر یې دېدا سوې جو راغېره مونډه کړه یو ل په دې څوک کې ته لا وټه د ما ساده نه څه ساده دی پېژته بلل ټې لا ور په جنگ شروع شو درته نه دایو څاډه فینز راغیم زماخته ولانی ما غلې یو غلوټو کو دې نه پټیو کو دې نه بیا پخوله بس شو راروانګي ضرورت ما ته وې یو ته کول نه کار سره مهولې زمون جنگو اتاب کې اړو زمو پرانو کر مه تاسو نه 191 تاثر <تصالتا> تنکان بندیان وائی ویو داخل لوی کافیو دی قرآن پر بد لگی لوی کافیو دی قرآن پر بد لگی مهتر و سایی چه تاثر تنکان بندیان دی من تا د خلک ایمان معلوم جمع دی من صلح زیت و صادر کینی کامل کرتا رانو دا وقتو ستیشن پوس شو شوند ستیشن نا دی مقتا یو زیارت تی ډېر دنې وولی دی آل تا لڑو دوبو مړاناست لوله مړکی یخه به درازي کټونه پراتو دایپا کټونه کې کیناسته لمنجاوران ناسوت هغه یو یره موليان علما دي او بولور کوي دا مټونه وبراړی غيلي اور کوي ورشته یو تګو ته پام کوي مسته ما ته کار تراته مینه ته پتیږي چې دوی بوس اوس کوي اندیکار یو په توبه خوشو یو منجاور تېم ایتیا راغی ما کي ست دي مسؤلاري بابا دې ټوله دي ما فېر ووت هر مقدمه دي مسؤلاري پوتر دې باندې دي مسؤلاري شي کوړي ښه ها امویان ته تاسو نه یې چې دې دار مسؤلاري نه نه دي مسؤلاري الله دې ما ته وی راغړی دی دیبانم ته په فو ما هغه چې دی نه کی ان دا دې ملته څور دی تا ته وایم ته واغیتو سختي کې الکه سختي کوم کاپر کاپر او مشرک ته مشرک هم د سختي ده یو دا اور ته کاپر وای له او زنده سختي ده ځنه دې سو جوړ کړی دې نیشته نشته اذان دې غلې کړی دې ته په دې خلاصېږي قران صاحب بیان کې نشته مردا صدا غسه که ته وایې چې کول شي نو نمونه منته وخی چې دا غتو خدای تو او دا غ درما د کې دوه سنم نه دا مازا من الارض او خی سپیرا ګری دنیا کې آسی بس برابرینم هغه فرای چې الله پیدا کړی هغه د پریخود او باغیر د الله نبل بل را مدد کې دا ستا ایمان دی ما را خلقو مین الارض شه پیره کړی دی دنیا نه کته اچا کی نو ارکل فلا تجلو لله ندن نو موږ ورته الله نه مدد ودو شودا کووم اروغړی اغه مولیان اغه مولیان چې ستا سمرګری دی ثنا <تصحك> او همدیان او غیته وای وو دو شوادا کوم راغړی وقل مددګاران او کوم مددګاران چې تاسو دي تاسو اغیته حاجت روا وای نو اغیته واکه چې مدد شي یو ذلیل وخی ان كنتم صادقین کتا سو پسوه کرشتنی ای زو کرشته אביنا قرآن وی نیشی را مدد که ده قرآن وی نیشی را مدد که ده ودو من دون الله ملاوی من دون الله منا دادا بغیر دا اللہ نا یعنی اللهم را مدد کیجئے دیم را مدد کیجئے شریفه مای ددون پا مانا دا لا رازی اللہ رازی ما بعد ددون مراد نیم که ما بعد دون هم مراج چی نو ترده قائلی دون نما قبل مراج دوئی اما بعد نی مراج تا ما قبل رامدد کوئی او ما بعد امپر خوزی نه ده ندا ما نا دادا چا ایواز اولیاء رامدد کو لخنی دی پیرا بابا خدایا در رامدد شئی دا ده دا دا. دو نوید. ما چیگه دون دامانه ده؟ مای خدا یه ویاد خیم دو آتی هنبر آتی سورت اعراف مرتبکم. مای دی ماناو که اینکم الرجال شاوتم من دون النسا دو سمانه ده. راگت نوید. کیوازی لواعتت منه ده. او که سرد زنانی نجایز دی بیم. من دون النسا مانا داده. دا. اینکم لطاتون الرجال شاوتم من دون النسا دو سمانه سمانا کہ زنا کوئی نو لیواتت خرے آکی واضح لیواتت کوئی وائی ارامی میرا ہوتے کنا